Tvrtkom 10. ožujka 1412. godine u mjestu Lublovu, smještenom u Šipuškoj županiji u današnjoj Slovačkoj sastali su se ugarsko-hrvatski i njemački kralj Žigmund Luksemburski i poljski kralj Vladislav Jagel. Viš od godinu dana između njih traju nesuglasice. Poljski kralj prvo pripojio zemlje koje Ugarska smatrala svojima, a onda je Vladislav zaratio s njemačkim viteškim redom ili teutonskim vitezovima. Kod Taneberga ili Grunvalda, trupe poljskog kralja i trupe velikog vojvode od Litve porazili su vojsku teutonskih vitezova. Žigmund je bio zaštitnik tog viteškog reda. Žigmund i Vladislav sastali su se sa desetog ožujka u Lublovu, pet dana kasnije potpisan je mir između njih. Kako bi proslavio sklapanje mira, Žigmund je na duhove 22. svibnja te 1412. organizirao veliki viteški turnir u Budimu. Na turnir su pozvani knezovi, plemići i vitezovi iz cijele Europe. Na njega će doći još jedan plemić s kojim se kralj Žigmund sukobljavao, a onda ratovao i mirio. Ime tog plemića je Hrvoje Vukčić-Hrvatinić. Turnir će biti prigoda za bančenje i viteške igre, ali samo dvije godine nakon tog turnira sukob između Kralja i Hrvoja izazvaće veliki potres u Bosni, a jedan od rezultata tog potresa bit će i pad Bosne pod vlast Osmanskog carstva. Nakon potpisivanja mira, Žigmund je odlučio Vladislava provesti po svom kraljevstvu. Do duhova, dvojac je proveo vrijeme u lovu, zabavi i gozbama. Preko Sabinova i Prešova, dva kralja i njihova brojna pratnja došli su u košice. Tamo su proveli vrijeme do uskrsa. Plagdane su proveli obilno se gosteći. Emir Filipović u članku Viteške svečanosti u Budimu 1412. objavljenom u spomenici akademika Marka Šunjića piše... Iz knjiga u kojima su detaljno zapisivani svi troškovi i izdaci poljskog kralja, saznajemo da je za proslavu ovih blagdana njegov dvor izdvojio stanovitu sumu šleskih srebrnjaka, kako bi se za gozbu pribavilo ulje, mak, veća količina graška i prosa u zrnu, zatim mahune, mladi kupus, mladi sir, dvanaest prasića, devetsto jaja, vino, te dvije bačve piva, od kojih je svaka sadržavala otprilike dvijesto osamdeset osam litara. Nažalost, izdaci Ugarskog kralja, koji je kao domaćin sasvim sigurno morao imati slobodnije ruke i više potrošiti na održavanje gozbe, nisu nam sačuvani. Kada se nisu gostili, kraljevi i njihovi plemići uživali su u lovu. Tijekom boravka u košicama, Žigmund je skoro stradao u lovu, pao je s konja i ostao bez svijesti. Velikaši koji su se okupili oko njega počeli su raspravljati tko će ponijeti Ugarsku krunu. Kada su je ponudili poljskom kralju, Žigmundu se vratila svijest i on je ustao sa zemlje. Koliko su životinja poubijale te dvije okrunjene glave i njihova pratnja ne znamo, ali sedam godina kasnije Žigmund i Vladislav opet su zajedno lovili. Posljedice tog lova opisuje Emir Filipović. Ugarski je vladar za poljsko kralje i ostalu gospodu priredio lov na jednoj velikoj livadi, na kojoj se nije nalazilo ni jedno drvo ni žbul. To su kralj lovci, podpomognuti od svojih ljudi, ali i prisutnih seljaka, kružili u krug sve dok nisu prešli deset milja i dok nisu po procjeni prisutnih knezova okupili i opkolili oko dvije životinja, koje nisu mogle pobjeći iz postavljene zamke. Potom je Žigmund zapovjedio da se krug otvori, te da se opkoljena divljač pusti, kako bi svaki lovac mogao na nju nasrnuti mačevima i noževima. Na taj način ulovljeno je 612 jelena, srna, divljih svinja, vukova, lisica i zečeva. Dok su Žigmund i Vladislav putovali do Budima, glasnici su po cijeloj Europi nosili pozivnice za veliki turnir. Nagrada je bila primamljiva. Najboljem vitezu pripašće konj potkovan zlatnim potkovicama. Najbolji paž dobit će konja potkovanog srebrnim potkovicama. Budi je na duhove 1412. bio prepun gostiju. U cijelom tom šarolikom mnoštvu posebno se isticao veliki vojvoda bosanski i splitski herceg Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Oni i njegova supruga privukli su veliku pozornost. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše... Od svih se gosti najviše isticao baš potonji, kojeg su mnogi držali za kralja Bosanskog. Osobito je udarala u oči njegova družina, njegovi vitezovi, visoki i krepki ljudi, a u borbi srčani i hrabri. Viteški turnir u Budimu trajao je osam dana duže nego što je planirano. Na njemu je pobjedio vitezi Šleske zvani Nemče. Najbolji paž bio je jedan Austrijanac. Nakon turnira ugledni gosti su se razišli, Žigmund i Vladislav još su nastavili druženje, izminjivali su poklone. Vojvoda je vjerojatno se zadovoljen vratio kući u donje kraje. Ostavio je snažan dojem, s kraljem je bio u sjajnim odnosima, što nije bila mala stvar ako se zna da je Hrvoje sa Žigmundom prvi puta izravno zaratio još 1398. Ali mir između te dvojice neće dugo trajati. staroj Vuktić Hrvatinić imao je puno titula bio je gospodar i knez donjih kraja tojni kraji prvobitno su imali središte u Ključu i granice su im dopirale na zapad do Grmeča i na istok do srednjeg toka rijeke Vrbas u vrijeme najveće hrvojeve moći donji kraji dopirali su i do gornjeg vakufa i uključivali su župe Plivu, Zemljanik, Vrbanju, Ukrinu, Mrin, Sanu, Dubicu i Vrbas Hrvoj je bio i Vojvoda Bosanski, Veliki Vojvoda i Herceg Splitski. Žigmund Hrvoje je sklopili su mir nakon što je 1408. godine Ugrsko-Hrvatski kralju Bici dobora porazio Bosansku vojsku. Kralj je Hrvoju potvrdio sve titule i uvrstio ga u svoj red zmaja. Hrvoj je bio i kum kraljeve kćerki. Sve to bilo uzalud. Godine 1412. vojska Osmanskog carstva provalila je u Srbiju. Srpski despot Stefan Lazarević tražio je pomoć. Žigmund je prihvatio taj poziv. Pozivu se odazvao i moćni bosanski plemić Sandalj Hranić, stari Hrvojev suparnik. Hrvojev Vukčić Hrvatinić iskoristio je taj rad kako bi napao Sandaljeve zemlje. Kralj je osudio Hrvojev postupak, odvojivode se odmetnuo i grad Split općina u Splitu, ta je čino pisala kao oslobođenje od robstva faraonova. Žigmund je pak Hrvoja proglasio za neprijatelja i počeo mu oduzimati zemlju. Žigmund je Dubrovačkoj republici poslao pismo u kojem je pisalo. Premda smo našom kraljevskom dobrohotnošću privodjeli i pristali da Hrvoje drži vrlo mnogo naših posjedovanja, a osobito grad Split zato što je obećao vas da vjerno služiti našem veličanstvu, ipak je taj Hrvoje, zaboravivši svoje obećanje, pače i na dobročinstva njemu od nas iskazana, obnovio svoju staru zloču i odmetništvo. Hrvo je se pokušavao izvući iz ove situacije. Napisao je pismo kraljici Barbari, koju u svoje knjizi Vojvoda Hrvoje i njegovo doba donosi Ferdo Šišić. Požalio se kako su mu neki plemići otimali zemlju i da je on napadao samo svoje dušmane i da ti napadi ne štete kralju. Ponudio je u zalog i dva svoja grada, brbaški gradi i Kozaru. Ponudio je i da izađe pred sud kralja i njegovih kolega iz Majevog reda. I onda dodao. Spomenite se za ljubav svetog Ivana, da sam vam kum. Obazrite se za volju svemogućega Boga, na sve meni zadate obveze i vjeru, te me nemojte u starosti mojoj uništiti, već dajte da umrem u vjernosti sprem kralja. Molbe kraljici nisu dale rezultata. Kralji Vojvoda ponovo su ratovali. Taj će rat imati i kakve posljedice za Bosnu i za Hrvatsku. Trigmond je 1. kolovoza 1412. proglasio Hrvoja izdajnikom. Vojvoda je potražio saveznike. Prvo je zatražio savezništvo s Venecijom. Ona je zahtjev odbila. Onda se Hrvoje okrenuo prema jugu, prema moćnom Osmanskom carstvu. Sultan Mehmed ponudio je vojvodi 30.000 vojnika. Dva je puta Hrvoje je od Venecije tražio savezništvo, dva je puta odbijen. Onda je prihvatio sultanovu ponudu. Osmanska vojska donijela mu je pobjedu u ratu protiv Žigmunda i njemu odanih plemića, Vjekoslav Klajić piše. Glavni boj bio je oko 10. kolovoza 1415. u Pravoj Bosni, u Župi Lašvi, gdje je Hrvoj imao više sela i manja. Isprva se činilo da će ugarska vojska pobjediti, ali u to upotrijebiše bošnjaci Varku. Mnogi od njih popeše se na vrhunce nekog brijega, pa stadoše klicati da ugri bježe. Ugarska se vojska stoga smete, te jedan odjel za drugim stade zbojišta uzmicati, misleći da su ostali odjeli su zbijeni. Tako se svrši glavni boj sporazum ugarsko-hrvatske vojske, koja pobježe glavom bez obzira. Sultanova vojska donijela je Vojvodi Hrvoju pobjedu u ratu s Vladarem, koji će 1433. postati car svetog rimskog carstva njemačkog naroda. U Bici je zarobljen veliki broj ugarskih i hrvatskih plemića. Jednom od njih, slavonskom banu Pavlu Čuporu, Hrvo je namijenio posebnu kaznu. Ovo je se najme rugao Vojvodih tako što ga je pozdravljao volovskim ručanjem. Bila je to poruga na Hrvojev tuboki glas. Krvo je Pavla Čupora dao živa zavezati u volovsku kožu, zaštiti ga i baciti u rijeku. Krvo je nije dugo uživao u prodovima pobjede. Umro je sljedeće godine. Ta pobjeda skupo će koštati Bosnu i okolne zemlje. Vojska osmanskog sultana naplatila je savezništvo tako što se učvrstila u nekim bosanskim utvrdama. Pola stoljeća nakon tih događaja vojska moćnog sultana Mehmeda II. osvajača te će baze iskoristiti kako bi pokorila Bosnu. Priča o padu Bosne počinje kada je pola stoljeća nakon Hrvojevog triumfa mladi kralj Stjepan Tomašević odlučio odbiti plaćati danak sultanu Osmanskog carstva. Govori dr. Gordon Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Naime, kao što Stjepan Tomašević, kronjem papinskom kronom, dakle kronom kojom je poslao papa, pokušao je dakle, potvrditi to katoličanstvo i osnažiti taj savez e, Međutim, činjenica da mu je jedan od savjetnika Nikola Modruški, papinski legat na Bosanskom dvoru, davo mu je dolekle lažne nade o, o mogućnostima obrane. Tako da je na nagovor Ugarskog dvora 462. Stjepan Tomašević za nje davanje harača. Što je izazvalo naravno... Sa, sa druge strane, sa strane Osnovskog carstva negodovanje i prijetnju Osvajanjem. Kada je postalo jasno, krajem 62. Stjepanu Tomašiću, da baš pomoć neće biti onako efikasna i neće biti tako snažna kao što se, kao što se on nadao, pogledaj to zato što su se mlečeni cijelo vrijeme i to vrijeme ne mogu se odlučiti što bi htjeli. Isto vremeno Stjepan Vukčić Kosača ne može odgovoriti na način kao što bi htio zato što ima problema sa, sa sinom Vladislavom koji mu priziva Turke u zemlju. Jednostavno, Stjepan Tomašić ide u pregovore sa Osmanskim sultanom. Traži 15-godišnje primjerje, nadajući se da će, znajući u stvari da to 15-godišnje primjerje neće trajati za sigurno 15 godina, ali da će dobiti neko vrijeme da se stvari konsolidiraju unutar samog kraljesta i unutar te velike koalicije. No, kao što neki izvori svjedoče, tek što je bosanska delegacija otišla, sport je, krenula je vojska za njom. U noći 24. kolova za 1459. u Budim je stigao glasnik iz Beograda. Nosio je vijesti o prodoru osmanske vojske na područje srpske despotovine. Vijesti su govorile da je osmanska vojska ušla u strateški važan grad Golubac, koji je bio jedan od ključeva obrane na Dunavu. Ugrsko-hrvatskim kraljevstvom vladao je Matijaš Korvin. Na prijestolje je došao 1458. kada mu je bilo 15 godina. On je bio sin velikog vojskovođe Januša ili Ivana Hunjadija. Plemići su ga izabrali za kralja kako bi imali slabog vladara, koji od njih neće tražiti puno. On će se pretvoriti u jednog od velikih ugarsko-hrvatskih kraljeva. Kada je čuo vijesti, Matijaš je objavio da ide u rat protiv osmanskog carstva. Srpska despotovina štitila jug Ugarske od navale osmanske vojske. Njezinim padom vojska Osmanlija doći će na same granice kraljevstva. Već godinu dana nakon pada Carigrada Mehmed II. osvajač zaletio se u Srbiju. Godine 1455. osvojio je novo brdo i važne rudnike na jugu Srbije. Sljedeće godine bezuspješno je opsjedao Beograd. Despotovinom je do 1456. vladao despot Đurađ Branković. Kad je on umro, znatno je oslabila snaga despotovine. za sebe on je ostavio Udovicu Jerinu i tri sina dvojica sinova bili su mu slijepi tek najmlađi Lazar je dobro vidio i on će postati despot nije dugo vladao umro je 1458 i naslijedila ga je Udovica Jelena i slijepi Lazarov brat Stjepan ili Stefan u principu srpski despot je u očeno lošoj situaciji on zbog čistog svog geostratečkog položaja u tom trenutku ne može samostalno djelovati. Još od ranije u principu od Žigmodove vladvine srpski despot je recimo jedan od članova reda Zmaja. Ljudi koji su odani ugarskom vladaru i zauzima visoku visoku poziciju dakle, u, to, u tom redu Zmaja u kojem je recimo i Hrvojevuć Hrvatinić. Ali istovremeno je čini, činično stanje da, da osmanska sila je prisutna na, po, na području despotovine. Srpski despot je haračar. On pokušava lavirati između ugarskog gledara i Osmoskog sultana. Jednako tako je činjenica da srpski despot ima na upravu Beograd i Tvrđevu Golubac, koje su inače ugarske utvrde kao takve. Ali ih ima na upravu, upravo, upravo zbog te kao garancije obrane južne, uh, južne ugarske granice. Srpska despotovina je dobro lavirala sve do trenutka dok Murad drugi, to je kasnije Mehmedo Svajač, nisu odlučili jednostavno Okončati tu priču i jednostavno taj prostor vazalne kneževine, tj. despotovine, pretvoriti u integralni prostor Osmanskog carstva. I kada će to se dogoditi 459. kada će se u principu prije toga, će, šest godina prije toga će Mehmedo Svajac riješiti situaciju dakle, sa potencijalno problematičnim Konstantinopolom, jednostavno odlučit će riješiti tu i uspostaviti čvrsto granicu prema Ugorskoj, to je sprema Bosni, za koju već u tom trenutku je bilo sasvim više manje ili jasno da Bosna je sljedeća, sljedeća instanca na kojoj će krenuti osmansko carstvo. 7. 1459. kralj Bosne Stjepan Tomaš poslao je pismo u Vojvodi Francescu Sforzi, vladaru Milana. Sforza je bio nezakoniti sin zapovjednika plaćenika. Taj nezakoniti sin postaće vladar Milana i najvažnija osoba u Italiji u 15. stoljeću. Vojvoda je imao kćer, kralj Stjepan Tomaš je imao sina Stjepana Tomaševića i dva vladara pokušavala su ugovoriti njihovo vjenčanje. Ali u pismu od prvog svibnja Bosanski kralj je Vojvodi napisao ovo. Sada izvješćujem vašu jasnost da je moj preljubljeni sin Svijetli Stjepan na osmicu iza uskrsa uzeo za ženu kćer nekadašnjeg despota Lazara, te je preuzeo čitavo njegovo vladanje u Ugarskoj i Raškoj, ukoliko je Turci nisu još osvojili. Usto je po prejasnom kralju Ugarskom Matijašu učinjen despotom namjesto svog pokojnog punca Lazara i to složnom vjerom svih Rašana. Nakon pada Golupca, kralj Matješ Korvin spremao se na s osmanskim carstvom. Prema Dunavu je počela napredovati križarska vojska. Od rata nije bilo ništa. U nekoliko okršaja Matiješova vojska pobjedila je Osmanlijsku, ali to je bilo to. Ipak svi ti planovi nisu bili bez ploda. Bosanski kralj Stjepan Tomaš ohrabren je na rat protiv osmanske vojske, a kraljev sin dobio čas despota. Tako je jedan kotromanić postao srpski vladar doduše ona tvrdnja da je on postao despot vjerom svih rašana, nije istinita. Pokazat će to i događaj tijekom 1459. Kada je Sultan Mehmed II. osvajač saznao što se događa, poslao je dvije vojske na Srbiju. Jednu prema Smedarevu, a drugu prema Beogradu i dalje prema istočnoj Slavoniji. Sultan je sam preuzeo zapojveništvo nad vojskom koja išla prema Smedarevu. Vjekoslav Klajić piše... Već na same glasove da se sultan primiče, planula je u varoši Smederevu buna protiv despota Stjepana Tomaševića i njegove punice Jelene. Žitelji Smedereva, većinom privrženici svrgnutih Brankovića i Mihajla Angelovića, pošli su u susret sultanu, temo predali ključeve varoške. Tako je Mehmed II. sve bez krvi zauzeo varoš, zajamčivši stanovnicima imanje i život. Despotica Jelena se s kćerkom i zetom i sa svojim privrženicima zatvorila u Varošku tvrđavu, no vidjeći da je nema nijedkuda pomoći, stala se napokon pogađati sa sultanom. On dopusti da slobodno izađe iz tvrđave sa svima svojima i da ponese blago svoje. Jelena s Marom i Stjepanom Tomaševićem skloni se u Bosnu, a Smederevo preuzme sultan. Zgodilo se to 20. lipnja 1459. kako bilježe srpski izvori. Sa Smederevom zapade sultana i ostatak despotske državine, a Srbija bi pretvorena u turski pašaluk. Ponovno je sultanova vojska iskoristila borbe i želje plemića koji su vladali zemljama koji su graničile s Osmanskim carstvom. Smederevo je palo bez borbe. Nakon smrti Stjepana Tomaša, njegov sin Stjepan Tomašević biće okrunjen za kralja Bosne. Neće dugo vladati. bosanski vladar nije mogao puno učiniti. Nije mogu napraviti nekakvu, nekakvu frontu na granic, bilo kakvim granicama ili dočekati Votovsko vojsko nekoj delini zato što su već postale posade turske vojske koje stoje već više desetljeća dakle one hodi je vrh Bosne još neke dakle, posede turske vojske Turci su treba na, napomenuti tijekom svakog dakle problema koji se dogodi bilo 30, 40 i 50 godina svaki put tražili uz Harač da bi se dodijeli još neka utvrda koja, se, koja bi odgovarala njegov, njihovim tadašnjim planovima što bosanski vladari često su otklanjali od sebe ali u svakom slučaju vrh Bosne hodi djede ostale u samom dakle središću bosanske države turske posede i bo, bosanski vladar na vijesti o vojske Odlazi iz Bobovca, koji je dakle, njihova utvrda, a, dolazi u ključ i tamo ga jedan osmanski paša, Mahmut paša a, Alagović, mislim da se zvao opsjeda i daje mu garanciju slobodnog puta. Stjepan Tomašić se vjerojatno nadao da će to Turci poštovati, budući da mu se to veći dan po životu, 20 godina ranije dogodilo, izlazi van, predaje se i očekuje očekuje dakle sloboda, slobodan prolaz iz kraljestva, međutim tada dolazi glavnina Ospanske vojske sa sultanom i sultan uz pomoć dakle tamošnjih imama i hođa uspijeva dokazati da je ta garancija mira i slobode to jest, dakle slobodnog prolaza nevažića i pogubljuje dakle Stjepana Tomaševića. Pad Bosne izazvao je potres u cijeloj Europi. Da stvar bude još potresnija, Bosna je tako brzo pala. Njezini velikaši bili su poznati po vojnom umijeću. ako ništa drugo, česti ratove između njih dali su im znatno iskustvo u ratovanju. A i sama Bosna činila se neosvojivom. Ivan Česmički ili Janus Panonius, jedan od najbližih suradnika i savjetnika Matijaša Korovina ovako je u svoje pjesmi Odgovor u talijanskom pjesniku Konstanci opisao Bosnu. Bijaše dio Ilirije, koji sad Bosna se zove, divlja zemlja, ali bogata srebrnom rudom. Tu se dugom brazdom nisu prostrana pružala polja, ni njive, koje su obilno mrađale žetvom, nego surove gore, nego sure, neobične stijene i visoke kule na vrletnom stršeći bilu. I ovu zemlju pod zaštitom neosvojivih tvrđa, što ih misliš ni gromovi ne bi srušiti mogli, tog istog ljeta osvoji taj sileđija kruti i jadnom onom kralju mačem odrubi glavu. Pad Bosne natjerao je susjedne zemlje da porade na zajedničkoj strategiji. Doduše, i prije pada Bosne, vladari Ugarske, Bosne i Venecije pokušali su sklopiti savez obrani. Pa samatje Korvin je, pokazalo se, kasnije bio izuzetno sposoban vladar. Korvin potiče iz roda koji je ugledan, ali teško da može postati kraljevski. Iz roda Hunja Dijevaca, dakle, i 1458. kada je izabrano principu klemstoga bira, nadajući se da će dobiti novog vlade Slavarničeka ili Albrehta s kojima se moglo upravljati, to s koji nisu imali dovoljno snage da bi, da bi mogli čvrsto upraviti krajstvo. Međutim, korun će se pokazati izuzetno uspješnim. Sve do 1464. ta njegova uspješnost neće toliko se moći vidjeti spram, dakle njegove vanjske politike na, na istoku i odnosa prema Turcima. jednostavnog razloga, zato što će se on u trenutku kada je izabran za vladara, naći će se u zatvoru kruna, Svetog Stjepana, kojom se mora koditi da bi bio legitimni vladar, nalazit će se u rukama Hasbrugovaca, Fridrika III. I tek kada će 1464. on uspje riješiti tu situaciju, onda će se moći ozbiljnije pozabaviti pitanjem Bosne. Mada će se pitanjem Bosne i pitanjem Turske granice on pozabaviti netom nakon pada Bosne. Bosna će pasiti 6. i 7 šezdeset godine a već u jesen u listopadu te godine Batija Korovin organizira veliku vojnu koja u principu se već duže vremena takav tjedan save se je pripremao samo nikako nikako nije mogao pokrenuti se upravo zbog tih trvenja u samom Bosanskom kraljevstvu tojest nesigurnosti pojedinih participjenata te koalicije u ispravnost onoga za što se kao idu boriti u Bosni, jer bosanski vladar nikako svaki put kad bi je pružio, pružio negoranciju, onda bi se nešto dogodilo tipa pac medereva, što bi bacilo, bacilo loše, loše svijetlo na, na, dakle, na samog bosanskog vladara i kao, kao dakle nekakvog branitelja kršćanstva. Bosansko kraljevstvo palo je za desetak dana. Kralju Stjepanu Tomašoviću odrubljena je glava. Na valu te pobjede, trupe Osmatskog carstva zaletjele su se u Hrvatsku i prodole u krbavu i liku i na posjede Kneza Franka pana oko grada Senja. Pokušala im se suprostaviti vojska koju je okupio hrvatski ban Pavo Špirančić, ali sve ostalo na pokušaju. Ban je pao u tursku zasjedu i zarobljan je. Njegova supruga pokušala ga je otkupiti, ali cijena je bila velika. Naime, ona se obratila Veneci s molbom da ona plati otkupninu. Pomoć Venecije imala je cijenu, gradove Klis, Knin i Ostrovicu. Od otkupa Bana nije bilo ništa i on se više ne spominje u izvorima. Pad Bosne prisilio je Veneciju jugarsko hrvatskog kralja na sklapanje formalnog saveza. Venecija je krenula u rat protiv Osmanskog carstva koji će potrajati punih 16 godina. U srpnju 1463. Matijaš Korvin je sklopio mir sa svojim protivnikom, carem Fridrichom III. U Rujnu 63. Venecija, jugarsko-hrvatski kralj, sklopili su savez. Naime, dakle, od 450. godina, poglavito od 458. a 59. stvara se koalicija Matija Korvin, Papa Pio II. Pikolomeni, u kojoj koaliciji veliku ulogu će igrat Kosače, sam bosanski vladar, i Venecija koja tu će u prvom trenutku igrati jednu ulogu faktora koji čeka kako će se stvari razviti? Sa samim padom Bosne postaće jasno da Venici će postati jasno da se mora aktivnije uključiti. No, glavno, dakle, glavna osoba oko koje se, se cijeli savez vrtio je bio Papa Pio drugi. I uh, kada Matija Korvin u jesen, dakle, 1463. na 1464. boj začet ta vojna trajati sve do početka 1464. uspjeće osvojiti veći dio zemalja koje su Turci zauzeli. S tim da treba imati na umu da Turci u trenutku kada su, kad, kad je kao Bosna pala, oni nisu, nisu zauzeli opće, recimo, područja koje je nekoć držao Hrvoje Hrvatinić. Nisu zauzeli ni područje Kosača. Budući da Kosače su opet u jednom poluzavisnom položaju Koseća se dove u taj položaj zbog svog sina Vladislava mu je konstantno radio probleme još od 50. godina. 62. ti problemi će postati toliko izraveni da će Vladislav Vukčić tražiti jednostavno osnovsku pomoć. I, I na taj način će blokirati mogućnost Stjepana Vukčića Kosače da, da u istinu se bolje angažira oko tog saveza jer će morati konstantno rješavati problem u, u vlastitoj zemlji. Sve u svemu sa Zimom 1464. teritorij Bosnjeg krajsta bio je ponovo vraćen. Međutim, već 1465. osmanije ponovo napadaju i to sad u tom trenutku napadaju i Hercegovinu. Vraćaju gotovo sve što je bilo izgubljeno i polako se počinju, počinju širiti u, u Hercegovu zemlju.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 ta funkcija će se deset godina, tojest sedam godina kasnije pretvoriti i u kralja bosanskoga međutim situacija je bila takva da, da, da realno se Bosna pomalu gubila. Ono što je bila trajna, trajna, trajni nekakav ostatak što će, što će Matija ostaviti jest činjenica da se tada već 1464. napravila jezgra jajačke banovine srebrničke banovine i ono što izlazi iz opsega bosne ali se tiče obrane južne ugarske granice a to je mačanska banovina gdje će se jasno napraviti sustav, nekakav zametak buduće vojne krajne, dakle vojnih utvrda nekako krajišta, koje će u principu osmanska strana vrlo brzo prekopirati sa svoje strane, dakle napraviti takozvano bosansko krajište. Za financiranje takvog sustava utvrda i njihovog, dakle mogućnost njihovog same logistike, prehrane, nabavke oružja, Matija Škorvin je počeo sprovoditi jednu rigoroznu poreznu politiku. Ukinuo je sve moguće povlastice, plemstvu crkvi svima, uveo porez devetinu, vratio je desetinu kralju uz crkvi i taj takav rigorozni sustav iz kojeg je se, dakle, iz plemstva počelo izlačiti financijska sredstva za financiranje vojske. A kao takve doveš će 470. godine do velike pobune, gdje će čak i najbliži suradnici, poput Ivana Viteza od sredne, će jednostavno se uključiti u tu pobunu, što će onda biti dodatni kamen spoticanja Matija Šukorom da se može aktivnije uključiti u bosansku politiku, iako će 1471. postaviti Nikolu Iločkoga, koji je bio jedan od glavnih, ljudi koji su se upitljali u tu priču protiv Matije Korvina na taj način će pokušati Nikolu Iločkog dobiti na svoju stranu poglašići ga kraljem Bosne a realna vlast tog kralja Bosne biće nikakva Odmah nakon pada Bosne činilo se da situacija nije tako loša Sultanova vojska nije uspjela poraziti Hercega Stjepana Vukčića Kosaču vladara zemlje koja po njemu nosi ime Hercegovina Naime, Stjepan Kosača, sin Vukca Hranića i bratić Sandalja Hranića Kosače, Vladara Huma, uzeo je titulu Hercega Svetog Save. Stjepan Kosača se pomirio sa sinom Vladislavom, koji je do tada bio saveznik Osmanskog carstva i njih dvojica, u suradnji s drugim Hercegovim sinom Vlatkom, krenuli su u rat protiv turskih posada u Bosni. Svi ti uspjesi, zajedno sa Matijaševim zauzimanjem jajca, davali su nadu da će se sultanove trupe nekako izgurati iz Bosne. Nada je kratko trajala. Nakon 1965. Krenut će već, dakle, 64. će krenuti pokušaj osvojenja jajca, to jest vraćenja, vraćenja jajca u osmanske ruke, ali to se neće dogoditi sve do 1528. Dakle, jajci će ostati jedan kao, ajmo to nazvati jedan hrid u, u tkivu bosanskog sanđaka, kasnije Begler begluka zajedno sa Bihačem kao njegovom logističkom potporom, koje će nešto kasnije pasti. A istovremeno će, dakle, 65. osmanije malo po malo, a nagrizati zemlju Kosača, dakle humsku zemlju pa će sa padom počitelja koji je, koji se dosta u historiografiju onako taj far se ne uzima kao nešto važno, ali uistinu je važna zato što počitelj nije, iako je se nalazio u Hercegovoj zemlji to je bila Ugarska utvrda. I iza toga je ležao taj, taj veliki plan Korvina i Pape Pija druga, stvoriti jedna klješta u kojima bi mačvanska, srebrenička i jajačka banovina činili jedan kraj klješta, mlećani bi dakle taj južni dio držali Utvrda počitelj bi bila dakle, jedan dio i Herceg Novi, kojeg od 440. godina Stjepan, uh, Stjepan vukčić Kosača pokušava uzdići u što sjajniji grad i ta krišta, dakle, ta krišta bi su trebala stiskati, u principu, i gurati osmasku silu van iz prostora Bosne, a onda cilj igre je bio i dalje ići. Međutim, prva stvar je bila problem što je umro tišću, u ljeto 1464. umro je papa pio drugi. Zna se točno da je, da je mletačke trupe su u kolovozu se nalazile na Korčuli i trebale su prijeći na kopno papa je umro, točno je vijest, mletačke trupe se povlače, a pada počitelj zanimljivo tamo stoje Ugarske trupe Matije Korvina a ga financira dubrovnik koji to naravno javno ne smije napraviti ali vidi se koliko je to velika jedna kršćanska alijansa koja je pokušavala nešto napraviti, međutim ključna osoba koja je držala te sve stvari te, te, te dakle osobe koje međusobno su imale različite nerešene poslove što politički, što, što teritorijalno, a uspjela je ih održati kad je održati kad, kad je on nestao, nestaje tu i prvom letaka, Stjepan Vukčić i njegovi nasnici našli su situaciji da ne mogu sami dakle, to braniti. Pa će 1482. to je prve na drugu pasti i Herceg-Novi i taj južni kraj klješta propasti. Nakon osvajanja Bosne, Mehmed drugi osvajač od bosanskog krajišta stvorio Sanđak. Sjedište sandžaka smješteno je u jajce. Za prvog sanđakbega imenovan je Mehmed Paša Mine Toglu, dotadašnji smedrevski sanđakbeg. Nakon Matijaševog zauzimanja jajca sjedište sanđaka premješteno u Sarajevo. Sanđak je podijeljen u vilajete, vojne okruge, Jeleč, Sarajevo, Kraljeva zemlja, zemlje Pavlovića, zemlja Kovačevića, Hercegovina. Kasnije će Hercegovina biti izdvojena iz bosanskog sanđaka. On će pak biti podijeljen na šest vilajeta i pet kadiluka. Bosanski sanđak bio je pogranična teritorijalna jedinica. Njegov sanđakbeg imao je velika ovlaštenja i mogao je voditi manje pohode i organizirati provale i pljačkaške pohode na suparnički teritorij. Sve se to radilo kako zbog plijena, tako i zbog rušenja suparnikove vojne i ekonomske moći. Ključni za takvo ratovanje bile su Akinđije, Nenad Moačanin u knjizi Turska Hrvatska piše. Nositelji provala bili su uglavnom takozvani Akinđije, turski haratelj od akin, bujica. Akinđije kao lake konjaničke odrede na granicama za provale na neprijateljski teritoriji, kao uvodu osvajanja, obično je predvodio mjesni sanđakbek. Provala manjeg dijeva Akinđija, oko stotinu, nazivala se Haramiluk, a sudionici Haramije, dok je još manji odred nazvan Četa. Kako su ta zalijetanja i pljačkanja izgledala, opisao je Mihajlo Ostrožinski zarobljenik, koji je postao turski janjičar i kome je mehme drugi osvajač nakon osvajanja Bosne dao na upravu grad Zvečaj. Ta se čelja razleti kud koji zna i vidi.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 Za jedan dio Bosne sultan je imao posebne planove, barem u prvih nekoliko godina nakon pada Bosne. U sjeverozapadnom dijelu te zemlje stvoreno je maleno područje, koje je povjereno na upravu novom bosanskom kralju. Međutim, to je isto malo manje poznato jer se o tome gotovo ništa ne zna, turski izvodi ne pišu puno o tome. Ovi s drugih strane izvore tek sporadične vijesti donose, Turci su imali, budući da to je njihova kao što je bila politika i sa srpskom despotovinom, nakon realnog osvajanja zemlje, postavlja se dok se stvari ne konsolidiraju, postavlja se netko od lokalnog plemstva a, za, za vladara. Budući da je u Bosanskom kraju su konstantno to pitanje, to dinastičko pitanje stvaralo stalni problem, uvijek je jedna od velikaških strana do, dovodila nekoga, da, dakle, iz, a, iz porodice ko, Kotromanića na vlast, dok je druga strana Imala neko drugog pretendenta koji je vrlo često bio Radivoj Ostojić, jedan od braće Stjepana Ostoje. Ovaj put su se odlučili za njegovog sina, Matiju. Matiju Ostojića, o kojem se izuzetno malo zna, navodno je na području Istočne Bosne kontrolirao neko manje područje, ali nam to nešto drugo govori. Govori nam to da je, da je definitivno Osmanlije su se oslonile na dio bosanskog plemstva. U tim prvim godinama, dakle, do 1471. kada se svaki glas, zadnja vijest u dujeki dubrovačkim izvorima, o tom i Ostojiću se tad spominje u Dubračkim izvorima, to što nam govori, dakle, u principu da do 1471. u principu je te konsolidacija vlasti, te osmanske vlasti, a nakon, na, nakon toga, dakle, nakon pada počitelja, u principu zatvaranja tog jednog dijela prototurske obrane, osmanlije će samo postupno što više, više se konsolidirati. Nakon pada Bosne, zemlje pod nadzorom Osmanskog carstva zabile su se poput klina između zemalja kojima je vladao ugarsko-hrvatski kralj Matijaš Korvin i zemalja koje su bile uz Jadransko more, među kojima su najveći bili mletački posjedi. Pored letačkih posjeda, taj drugi krak uz obalu Jadranskog mora činile su zemlje pod vlašću Hercega Stjepana Kosače, zemlje pod vlašću Canojevića i zemlje albanskih plemića pod vodstvom Juraja Kastriotića Skenderbega. U tom drugom kraju klina najslabija je karika bila zemlja Hercega Stjepana Kosače. Njegovo pomirenje sa sinom Vladislavom kratko je trajalo. U jesen 1464. Vladislav je obnovio veze sa sultanom i rumelijskim Beglarbegom. Bio je nezadovoljan jer nisu ispunjeni svi uvjeti pomirenja s ocem iz ljeta 1463. Pa Hercegovina, to je humska zemlja zajedno sa svim onim dakle, zemljama koje su pod vlasti Kosača, postaće zemljom Hercegovom, u trenutku kada će se Stjepan Vukčić Kosača proglasiti Hercegom 1448. godine. Razlog zašto on to, to učinio je, je, s jedne strane, da pokaže svoju moć, jer a, u principu sve dok je gospodar donjih kraja hrvatinić bio živ, oni taj Hrvatići su igrali glavnu ulogu. Nakon smrti Vukčića Hrvatića, Hrvatića, Kosače polako preuzimaju svoju vlast. Istovremeno, Kosače nikako ne podupiru sve vladare koji su dolazili dakle, iz, iz kuće Kotromanića na bosansko prijestolje, tek će se 1461. pomiriti sa Stjepanom Tomaševićem. Međutim, Kosače i, i su u nezavidnoj poziciji, zato što s jedne strane oni graniče skroz na, na svojim jugoistočnim granicama s onim što bi mogli nazvati Albanijom i u tom prostoru su u dodiru s Turcima, već dugi niz godina. Sama činjenica da od 450. godina postoji unutar samog roda ne oko toga ko će naslijediti tada već dakle tada već Hercega je dovela do toga da jedan od tih pretendijata Vladislav Vukščić on će pozvati Turke u pomoć. Prvi put već mislim jedna godine ali turci će se zalijetiti svako malo na, na to područje s druge strane postoji tu jedan i jedan drugi veliki problem koji hercega muči a to je a to je činje pitanje Cetinske krajine je nakon smrti talovaca Petra Talovca koji drži cetinsku kraju 1453. godine otvoriti se pitanje za nasljeđe cetinske kraje i tu će tu će dakle kosat koristiti turke protiv bosanskog vladara koji također ima pretenzije da, da, da uđe u posjet cetinskih knezova što će dakle dodatno destabilizirati samu dakle tu humsku zemlju to jest kasniju Herce, hercegovinu Godine 1464. Matijaš Korvin je s vojskom došao do Zvornika, strateški važnog grada u Podrinju. Prije toga je od osmanske vojske oduzeta Srebrenica. Kraljeva vojska nije uspjela zauzeti Zvorničku tvrđavu. Povratak kraljeve vojske bio je mučan, nije bilo hrane, zima je ranije došla, početkom studenog, i Matijašava se vojska morala povlačiti po raskvašenim putevima i moru blata. Sljedeće 1465. Matijaš Korvin je s vojskom opet došao u Bosnu. Sada je vjerojatno nastojao učvrstiti sustav obrane uređen oko Jajačke i Srebreničke banovine. Za obskrbu tih banovina bile su dužne brinuti Zagrebačka, Križevačka, Požeška, Vukovarska i Srijemska županija. Pod kraljem Matijašom taj dio granice bio čvrst. Problem je bio na jugu sa zemljom Hercega Stjepana. Bilo je nekoliko pokušaja da se uredi obrana tog područja. Jedan je čak uključivao i zamjenu teritorija. Vjekoslav Klajić piše. Činilo se pače da će se vlast kralja Matijaša Korvina utvrditi i u oblastima Hercega Stjepana Vukčića. Kad ga je turska nevolja pritisnula, molio je kralja Matijaša za pomoć pa će mu je bio pripravan ustupiti ostatak svoje državine i dati sto tisuća dukata, a zato primiti koju oblast ili grad napose Zagreb u Hrvatskoj i postati barunom njegovim. Sporazum prema kojemu bi se Matijašu dala na upravljanje Hercegova zemlja, a Hercega bi se Stjepana namirilo davanjem Zagreba, nije proveden. Herceg se okrenuo prema Veneciji, koja se našla u nezgodnom položaju. Bila je saveznica kralja Matijaša, ali ju je privlačila mogućnost da zavlada zaleđem gradova kojima je gospodarila. Za to vrijeme Matijaševi zapovjednici zauzimali su gradove Hercega Stjepana, koji se opet onda okrenuo Ugrsko-Hrvatskom kralju. Herceg neće dugo vladati svojom zemljom, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Kada će 460. 60. godina postati svjesan, 461. Da, da stvari ne mogu više tako funkcionirati da se Turke koristi, jer i sam primjer, Hrvatinićev primjer, da, da igrati s Turcima je opasno. Za svaku uslugu ne traže protu uslugu koja u tom trenutku se ne čini možda važna, ali je važna u nekim kasnim planovima. Stjepan Učić će se naći nekoliko puta u situaciji da mora odbijati Turke njihove, dakle, zahtjeve za pojedinim utvrdama koje čine ostupnicu prema Dalmaciji. To će ga dovesti u sukob s njima i onda 465 kada nakon dakle pada Bosna doviše do toga da će glavni nenapada dakle koja koja će dolazdi do osmanulskog carstva prema Bosni u biti na Hercegovinu pa će 1471 nestati Počitelj a onda onda će onda će nešto kasnije nestati budući da se Počiteljska posada tereni što današnje opuzen to jest utvrdo koš na ušću Neretve koji će također pasti pasti nešto prije pri Herceg samo a, tako da će se u principu Hercegova zemlja naći, naći na udaru, iako će pasti dakle, nešto kasnije, dakle, potpuno osnovsku vlast nešto kasnije nego što je to pala sama Bosna, on naći će se svega dakle, nekih 20 godina kasnije tako, u istoj situaciji. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili. Glazbeni urednik Maro marketek tek ščitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Luka Pavelić, a uredio i vodio Dario Špelić. I je pozdrav i do slušanja.